تو ان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ا من خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماءا اي بل سوق دي چ پيدا کړی دی اسمان اوس او زلی ستاسو د پاره د اسمان نووبو فم بتنا به حدائق ازا تبحجه پزرغونو مونږه په دیو بو سره غاغی چې تازه تازه ما کانلکم انتم بی تو شجرها نشت ستاسو په اختیار کې چې زرغون کئ تاسو دا بوټي د معله آیا دا بل مدګار د دله سره چې دا کارونه کوي ب قو یادون بلکې دا مشران داې او قام دی چې مخړي دله نا نور خلق پر سره بربرريمن جال ارو د قراررن اے بلسوک د غزات و چگرزولی دا سمکا اولارا و جعل خلال ها او پیدا کلی په میند میند کی نیرونا و جعل آر لها او پیدا کلی دیدی دید دی پارا غرونا و جعل بین البحرین حاجزا او پیدا کلی دا پا میند دو دریابنو کی او پردا اِلَا اُمْ عَلَّا ایدہ بل سوک مددگار دے دا اللہ سراچی دا کارو نکی بل اکسرهم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق نپوئی گی دا اللہ پہ توحید باندی اما یجیب المضطر ایسوک دے غزات چی قبلی دعا پریشان اذا دعاو کل چې د الله را وبلي او يكشف السوء او څوک دی چې لري کوي سختی و ایالکم مقلف الارض او تاسو یې غر زولیه نایبان د مخ کې خلق نا پزمکان ايلهم علل اته بل مددګار دې د الله سره چدا کارونه کی قلیلما تذکرون نشته پتا زکه عبرت اغستن کی امایادی کوم فی ظلمات البر و البحر ایا بل سوق چې تاسو ته ہدایت کئ تاسو تلار سمئی پا تهرو د وچی او دلم دیکې پاغه مشکلات و دو و دلم و من او د وچ یو دلمدی کی یم یورسل الریاح ا سوق دای آزاد چرالیګی هواګانې بشرم بین یذای رحمت خوشخبری ورکون کی مخ مخ کی د رحمت د الله نا الہم علان ا دبل سوک مددګار دی د الله سره تعال الله عم ما یشرکون او چت دل دا غس ناجدی او سره شریکي امي عبد الخلق ثم يعيدوه آیا سوک دے غزاد چې پیدا کوي مخلوق ابي ابي ژوند کي پس د مرغنا امي يرزقكم من السماء والارض اوسوک دے چې تاسو لاروسی در کوي د او د زمکینه حیلهم علام ايدا سو قبول مددگار دې دا الله سره چې دا, دا کارونه کوي قل هاتو برهانکم وایا او تا چراوله دلیل ستاسو یې مشرکانو ان کنتم صادقین ان تاسو رښتینیه په پله خبره کی قل يعلم من فالسماوات والارض الغيبا الا الله وایا چې نه پويږي اسوکه په آسمان نو کې دي اپسمکه کې دي په غیب او حالات باندې بغیر د علانا پوما یشورو نا ایانا یباسون اوږي ذینوم ندي دی خبر چې کله بیا ژوندې کول شي بل د عارف علمم فیل اخرہ بلکه رتشو علم د دې خلقو په حق د آخرت کې بلهم وی شک کمنها بلکې په شک کې د آخرت نه چې راضی به او کنا راضی تشروحونه وجند کیږي کو بدنونه به مر سره وي په دې شک کې پاتږي بلهم منعامون بلکې د قیامت نالاند دي وقال الذين كفروا او زیو جنوا ایتہ کافرن ها و یا کسان چین کار کی د قیامت نا ایزا کنا ترابون و اباونا اکلچ شومونګه خاوري او زمونګه غپلار نیکو ایننا ال مخرجون نمب بیا را وستلی د زما کیناله کړه لقد وعدنا و آبائنا من قبل داوود اخواننا ذا دا خلق قوي و اصطهاه لنا جديدا يقينا وعدك لي شييدا منصرهم ذي قيامت منصرهم ومشرانو سرهم دير مخكي انها ذا الا ساتير خبري دا دی پیغمبرانو مگر قسی دا پخانو قل سیرو فی لردی او ایو تا چو گرده پدیز مکا چو دخپلو مرگرو حال اوی نیخا استازو پشاندیر تلی دی دی دنیا نا و داگی حال اگو رئے که ناغیم قیامت نمان خوا فنزرو اگو رئے که فکانا المجرمین سرنګ شان جام د داغی مجرمانو خلق او تاسو بهم دا, دا انجامي ولا تحزن عليهم ای پیغمبر غم مکو په دغه خلکو باندې دا لایق ندی یو ولا تکون فی ذی مما او هم په پا دې پریشان کېږي کله چې ماته چلونه جوړي او د ما مقابله کوي نه ما پیغام کا وا او مې پروا ساته وي کولون اوي دي متا زلوا دو کله وي دا قیامت او دی وتړ تلوار دا ان كنتم صادقين کتا سرشتنیه مومنانو قل اس اي يكون رذ فلکم وتو اچ کی زیشی چرار سه ذلیل دا قیامت او استاذو رضیف ستوی پاس پاسواری انداغه رستې سړی و سره انداغه مخکنی شاله کې د لیکنه و سره نو کې دې شي رضيف لکم چرال سي ذلي بازي عالمي د قیامت بعضو لذيذ استاجلون بازي هغه چ تاسو په سلوار سره واړل پن رباک لزو فضل لن اویشکر ابستان خاوند دیر لوی فزل لے په خل کو باندې چې دي س کوي عذابون واره عذابون او الله ولا مهلت ور کوي ولکن اکثر املاء اشکرون لیکن اکثر خلک او د الله تابعدارینه کوي وان رب بقاله يعلم ما تكنو صدورهم او بیشکر اپس چې ذات تے چپوئی گی پاغا سو چپت ساتی زلو ندی دی او پاغا سو چخکارے کئی اما من غائبتن اسماع اس والاردی نشت داسیو نفس غائب پاسمان و پزمکا کی یاداسیو ذرا الا فی کتاب مبین مگر دا ټول دا اللہ پا علم کی اخکار دی لکہ دنور پشان مسئل دا علم دا و صورت نمل کی کنا دیر اوازح اکڑی دا اور دا اللہ علم گور دا قرآن دے انہا ذا القرآن یقصو علا بنی اسرائیلا بیشک دا قرآن بیانی ہے طریبن اسرائيل باندې اکثر الذين هم پی کی کی اک قرآن را غلی کی فيه يختلفون اکثر هغه مسئلې چې دی بګې اختلاف کوي په قران راغلي دي اختلافي مسئله او په اړه یې کنه حل کوي او ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه چې اختلافي مسئله بیان شي نو اختلاف ختم شي ا دې یو اختلافي بنه بیانوي چې تر قیامت پورې بشکره دا قران بیانې په بن اسرائیل باندې اکثر هغه مسلې چېږي په کې اختلاف کو ګا مسله د عیسی علی السلام وا کدي ابراهيم علی السلام وا چې داغه ملت کوم او قاغه د جمعې او د خالی دروازې وا او قاغه د قبلی وا چې بیت الله دې که بیت المقدس دې دا ټول اختلاف وی علي حل کړي کلا وانه لهذن او یقینا دا قران دی راز وی مهدایته او رحمت او ډیر لوی رحمت ته لئ مؤمنين پرځلنه هغه نور د بار لوی مصیبت ته د خاص د مؤمنانو د پاره ده ان ربک يقضي بينهم بحكمه تسلیاتې بشکره راستا با فیصله کوي د دې پميان کې خپلې فیصلې سره اته له فیصله فریق فی الجنه فریق العلیم ځکه چې اور اور ذات ته او پویګم پارس باندې معلوم دی وته چې کوم جنتيان دي کوم جهنميان نبیات او هم ته پلاوان دی او سمات کاوه د خبرو تم وګورې دي خوې ته پیغمبر نه شاعرې ساحره انا انک علی الحق المبین بشکته پداسه حق باندې چا ښکارې او هر حق پرستوي د باطل پرستو کو خبرو باندې لوکان شي هردا ما د اکار بخنه چې ټول خلق خلاف کوي نو دمانی مساله که بس چلینو نو نالاوی نانا انکا علی الحق المبین ستا مساله نور سدلک ادنور پشان تخوا هاکا تویج دا خلقی نمانی دا خبر دی او کان دی اوڑان دی نو دینا تا گیلا د نمرونا دا کانونا دا رندونا سو لا تسمع الموتا ویشکا تنشیو رولی خبر خبر دی ملو تا او دام پشاند ملو دی ولا تسمیو سمت دعا او تنشیو رولی کانو تا آواز خبر او کلا ازاو اللہ مذبیرین کلا چوگر زی کی کما خاما خی خوصا پا اشارو بواتا ہوئے پچی شاکی نسنگ بواتا ہوئے چون کن دے اومیا شاکڑی دا گنا وما انتا بیادل عمیان ظلالتیم او نیتو لار خود ان او هدایت کون کې اڑان ته دا غید گم راہینا دا طول استان فیدہ نشیہ ہستے او استان فیدہ سو کخلی انتو سمعو ایلا من یؤمنو بے آیاتنا تنشیہ اورو لے مگر خاص هغه چاته چې ری شوق کیزم آیاتو نو سرا محبت ساتي په منډه ول رازي راغیتو ستانه فائدې راسیږي قرآن هغه چاته د سیاسان دي لکه د الحمد په شان ته چې سرا محبت ساتيخه الینو ورو ته دوره ګرنده چې سوار لسه علم او کول واړي مې يؤمن به آیاتې ناسوک دي واحدین چې کین کې یو محبت کیزم غایتو نصرا فهوم مسلمون دا غ مسلمانان دی پیدا وکال قول علیهم الله یستا خبره اونمن الله یو بل شی بوله پیدا کوم کلا چې واقع شی په دی باندې قول د عذاب او قیامت را نږدې شي اخرجنا لهم دابۃ من الارض روبه واسم دیته پاره یو جانور د زما کینه تکلمهم ب سره خبرې کوي که دغ و من لانو د پې غمبر خبره خو نهې او که د جانوره غو من لانو کنه نههی به سره خبرې کې د هغې خبر ته مجهو ته خبرې لې دی الله ويزکه ان نهڅکانو بیا آیانا لاو قون چې ب شکه دی خلقو خو دله پایتونو باندې یقین نه کوو د پې غمبر نوس والا اللہ داشه پیدا که دابا و یوم نحشر من کل امت فوجا اللہ وی که دنیا کی دی کم پلو تختی که نا و قیامت نا با کم پلو تختی اوس سی راجمه که قیامت که خدا دا, دا قرآن دشمنان نا دی او یاد کا چرا جمه با کمونگا دا هر امت نا فوجا یو خاص دلہ بدماشان فاو جن هر امت کشتا کنخوا من کل امت یادلا دا با سوکی من منیو کذیو بی آیاتنا دا کم بخ دی چی دی دراجن کل زم آیاتونا تا آیاتو با تا آیاتوی دیباوی تپدی نپوی شانو زولو گو را فا هم تقسیم کلیشی پسفونو کی. خپطانظیم سره حتا ایزا جاءو تر دې ټول را حاضر شي او پکې پا پات نشي قالانو بوئ الله دې تا زه خرمزه شوم نن نه خم به آیاتیم تا زما آیاتونه درو جن کړیو نو ولبا ولم تحیتو بیا علما او مرظم داو چې زانم پینو پو کړی خ فلم توہیتو بیا علمہ <تصفح> وجت داوا چې تاسو نو ور رسیدلی آیاتونو تاسو علم کی علم سره ناشنوي چې تم واحد سره چې قران اونته نو ویلې اته څور بسیط تفاسیر کاته تفاسیر نو ور رسیدلی هغه تاسو علم کیم عالم الله وی چې علم ومنو کنه دا عملم څنګه کړي دا وړه ر ناشنا خبره ده مخلوق پدې حیران دي چې علم نینو چې دا عمل څنګه کیږي نو همما ذا کنتم تعملون نو تاسو دا عمل څنګه کړي علم عمل غوالې چې مخکې سړی سره سار علم یې کنه مخکې چیلنج در او یارسته استرنګ تکې نې کانا म्हणजे چالي نه ایست د کړه خلک به غرق کی دا معنا ده دو ام اما زا کنتم تعملون کتا سوې چې مونته وښنه الله وی تاسو څه کارونه کول ته غنور کار نه منما ماو تاذیل پیدا کړي وین نور کوم کارو چې تاسو کو وقال قول علیم بما ظلمو ثابت بشی قول لعذاب پدی باندی په سبب داغی چې ظلم اکڑه او فهم لا انتقون و دا دیر ملامتیان و خبریم نشی کوله علم یه راو دی دمره نگوری تا تا وقت د شپې پیده توم نو انا جعلنا اللیلہ چه من پیدا کردی دشپا لیس کنو پی چه رامو کی پدی کې خلق ونار المفسر اورز روخانه چې په دې کې وګرځي او خارشي النبي ذلک الايات للقوم يؤمنون یقینا په دې دوالو وختونو کې ډیر لوی فائدې دي دی او ډیر لوی عبرتونه دي خو د پاره د مؤمنانو هغه ته نفع دي او در وقت تو ناغی قیمتی کلکن خواب قرآن سخوا و یومین فاقو پی السوریات کارا چی پکوالشی باش پیلے که ففزی آمن فی السماوات و من فی الارد فحیبت باشی اغا سوک چی پاس معنونو کی دی ملائک اغا سوک چی پاس مکه کی دی الا من شاء الله هم اگر اغا سوک چی در اللہ خواهی معلوم ندی چاته الله تعلم چې څوک بازي هیبت نه بچکی وکولن او تاسو د اخیری اټول براشی الله تعالی راجز وترل جبالا تحسبوها جامدهن او تخوینه دا غرونه او ګمان کې پدی باندې نن چداډیر مضبوط تي دا وسوګچتای الله چې قیامت شي کنه و هي تمرر مرصحاب توبې جدا بسو کرا کوزی اوس دی بلار پشان د تلو د واریزه صنع الله الذي يتقن كل شيء تطت الله زور نه معلومه ته خو قدرت د الله دی هغه چې مضبوط کړی دی هر یو په خپل ځای باندې انه خبير بما تفعلون به شکل خبر دی هغه کارونه باندې چې تاسو یې او هغه ارونه د دوه قسمه دی ګور ډیر نه کم منجاب الحسنتی چا چرات لوکلو په توحید سره خپلو خیرم منها دغه پار وړي ربه تر بدلی دا وینه دا یې صحد نشته ها تنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمه ارسبو چی دریاونه ولیکند دی توحید سمارات خدمی. وهم من فضائیو میزن آمنون گردل تیوخو وی دامو منانبا ده بدت قیامتنا پا امنی کداؤنو کنا شیل اللہ من شاہ اللہ تفسیر تساجت تے دامو منانبا ده بدت قیامتنا پا دورت باندی پا در توحید حکمت تے نو ومن جا بسیتی چاچرات لکڑیو پا شرک سران عریحو بتپوسا اکوب بتوجوم پنار نہ سکوربو ورزولشی په جهنم کې ادی بچری کې چمونګه خدا سينو هم سره زیاته او شو الله وینا هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لاس زانشي در کوله مگر دا غی عملونو چې تاسو کولو اوس بتپویش د پیرم ریدای باندې ښا په شکرانو په نظرانو باندې واسپوش تاسو ته عمل د دنیا کې اخرې کې ترغیب قران ته توحید ته انما اومرتو بهشکه ما ته امر کړي شوی دی ان اعبود رب هذه البلده الذی چیزه بندگی وکم دغه ذات چې مالک دې خار دی اغه خاړو الذي حرمها اغذى لذ عزت ورکل دیما کی معزز میله الله ول عزت ورکل حرمها که حدیث کرا غلو چ ابراہیم السلام دا حرام کړی دا باغه سے بیان کړو چ دا حرم نور حرمت کولا الله ورکل حرمها ولهو کل شین چاوی چ دا یوازې الله دا بس نور هارون انا ننه ولهو کل شین د الله هر یو دا الله دیخه قبل چا پک نشتا قبل لعزت نه ورکړې کته ګرځې په ملکونو باندې او امیر کون من کونا مين المسلمین او ما تامر کړې شوی دی چې شمزاد موحدینونه وان اتلو القران موحد په سوجوړي ما ته حکم کړې شوی دی چې قران بیان کما فمانه ته دا فینمایا تدیر نفسه هو دا اختیار د الله دی زو بیان کومه هغه څوک چې فایده حاصل کړ په قران سره ہدایت حاصل کو فینمایا تدیر نفسه د خپل ځان فایده وکړ د خپل ځان سره احسان وک او من ظلا څوک چې گمراه شو فقلت و توای اجز ما تبلې کی نقصان نشته انما انا من المنذرين بيشکه زه خو يرونکم پښاند يرون کو نو رو به امباران وکول الحمدلله او یا چزی په تو نه دا کمال خاص د الله دی چې دې کې بیان شو چله امن ورک کې خارکل حالات سيريکم او خی الله تاسو ته خپل او خپل دلیلونه د وحدانيته په څنډه سونو کې سپاترافو کائناتو کې پتاریفونها الی بون پریزي چې ویپی جنایور اسومن پریری پتاریفونها چې تاسو پیجنې دایاتونه او مارب وګا ویلا بلین اما تعملون او نذر رستانا خبران دا عملنا چې تاسو یې کوي صورت مطلب داو چې غیب دان الله ده موسی علیه السلام خبر نشه د خپل انسان سليمان علیه السلام خبر نشه د بلقیس د بادشاہه او سلامتی الله ورکو صالح علیه السلام دا غمار غریب بچ کړو لوط السلام دا غمار غریب بچ کړو او قومنا الک